Ar-Rahman Ar-Rahim Allahu wa sallam salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Tukimaliza beti inasema wa qaimun gani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bikulli shay Tukiingia katika Tukiimaliza beti kama hii Qadir alimun bikulli shay maana Sungu Subhana wa Taala ni al-Qadir sifa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya al-qudrah nao ni katika sifa za msingi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizoeleza sana katika Qur'ani aya mbali mbali Mungu akisema inna Allaha ala kulli shay'in qadir wama kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauna mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiamua ni kupitisha tu Innama amruhu idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun hakuna jambo linalomshinda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu kuwa hana sababu yoyote wala hana uwezo wote wala hana elimu yoyote ya kufanya jambo fulani lakini mwaadamu Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo likawa wa rahisi na kitaka kwa kujua kudira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angalia tarehe ya Uislamu لو ingekuwa mambo yaenda kulingana na uwezo wa mtu na nguvu ya mtu Uislamu usingebaki paka sahihi ndio ile moja akisema bila shaka Uislamu ni dini ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ingekuwa ni dini ya wanadamu ingekuwa kuishi. Ilifikia wakati hakuna isipokuwa Uislamu akuisabika na wanaupinga Uislamu ndani ya maka na nje ya maka hawaisabiki na ndio wenye nguvu lakini Uislamu kapita salamu Mtume sallallahu alaihi wasallam amefuatwa ili uwawe ameandamwa kumetolewa na zawadi mpatae tamaliza lakini angalia paka sahihi Uislamu wazidi kuenda na kuenda ni kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kutuonesha kwamba akiamua jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa na Mwenyezi kama hakuna mmoja jambo kama sifa inayofuata fa qudratun iradatu sam'un basar kwa hizi sifa zilizozokuja kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa zake ni wa ghani wa wahidun wahay qadir murid mwenye uwezo na mwenye kutaka qadir murid alimun bikulli shay sami'u البصير والمتكلم इजी كشي يتكوج لهاو صفات وسبعه تنتظم وتزيله زن هذي هذي لكن ستكوجا كان جيههين. خويا الصفه تاع منينزيم سبحانه وتعالى قادر مريد. قادر علماء وليس ni sifa ya kudra hii. Kumuumba mwanadamu kadir kisha murid sifa ya irada yaingia vipi ni, ni baada ya kwamba yani ni sifa ambayo kwamba yafungamana na kudra Mwenyezi Mungu akishokadiria kama mfano tulopiga kumuumba mwanadamu kisha irada ndio sifa yake ya kumfanya huyo mwanadamu atakuwa vipi mrefu mfupi msomi mjinga, mweupe mweusi kama hivyo yani kudra alqudratu tuwujud waliradatu tukhasis wanasema hivo yani ile kudra ndo ya, kupata, ya kuleta kitu ya kuondosha kitu sifa ya kudra ya Mwenyezi Msubhanahu wa ta'ala sifa ya irada ni kile kitu kitakuwa kwa namna gani ndo ya irada kwa hiyo Mwenyezi wataala wa ta'ala ni kadir, na ni murid na murid sifa yake pia maana yake ni kwamba atafanya analotaka kama anavosema mwenyewe Mwenyezi Msubhanahu wa ta'ala لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار إنما قولنا لشيئا اذا اردناه اردناه يعني نريد ان نقول له كن فيكون كما تقول يا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزيعه الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الخير إنك على كل شيء قدير اتمطئ ataampa utukufa anemtaka atampa, atampa mali anemtaka atamnyima cheo anemtaka atamnyima utukufu anemtaka atamnyima mali anemtaka hakuna wa kumuliza mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala vile anavotaka atafanya kwa sababu sisi sote ni viumbe wake hata katika aya nyingine lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yashao yahabu liman yashao inatha wa yahabu liman yashao dhukur Mwenyezi Mungu akitaka atampa huyu watoto wa kike, akitaka atampa watoto wa kike pekee yake, yule atampa wa kiume peke yake, huyu atamchanganyia wa kiume na wa kike, huyu ni tasa hazai kabisa. Ni kutaka kwake Mwenyezi Mungu na hakuna wakamuliza, hakuna wakumpinga ni kudira yake. Na mwanadamu akijua sifa kama hizi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila shaka moyo wake hutulia. Mwenye, hupata utulivu katika maisha kama haya. Akijua kwamba kila linalopatikana ni kwa kudra na irada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hakuna ambaye kwamba aweza kupingana na kudra na irada ya Mwenyezi Mungu naam utafuata zile sababu zinazotakana utafanya juhudi inayotakana utapiga fikra kiasi cha inayotakana lakini ukishakufanya yote na ikawa jambo lako halikuwa hapo utabaki kusema qaddarallahu wa ma faal ni kwamba Mwenyezi Mungu amekadiria hii na analolita kae ndo analifanya ndo mtume sallallahu alaihi wasallam akitueleza akisema ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah fanya bidhi utafiki kitu ambacho kitakunufaisha naenda mbio fanya hivi fanya hivi na uombe msaada kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wasta'in bilah. wala tajaz ta wala sirudi nyuma usife moyo iki, iki haribika ukipata uzito Usife moyo endelea na mfano kifali, amo kianguka, amo kiharibikiwa, la la takul lau kana kadha kana kadha. Usiseme laung in basi ningekuwa si hivi ningekuwani hivi. Heri kwa ni hivi, heri nisingefanya, heri nisingeenda, heri nisinge, la usiseme hivyo. Bal qul lakini sema qaddarallahu wa ma shaa faal. Hii sasa ni kadari Mwenyezi Mungu. Aminaandikia ni hivi na analotaka yeye ndio huwa ukimjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Qadir Murid moyo wako utatulia ninalokupata lion la huzuni lion la furaha utajua ni mambo ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameaandikia Qadir Muridun Alimun bikulli shay Hata hii ayah meishaybu innahu alimun qadir alimun bikulli shay Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajua kila kitu inna Allah bikulli shay'in alim Mwenyezi ana ilmu ya kila kitu. Ukishakujua ni Kadir na ni Murid, na ni Alimu mbikulisha. shay, hali yako ilivo. yajua mambo yako yalivyo, na yajua kilicho zaidi kwako ni kipi. Sasa wewe kitu, kama mwenye anavyosema, asanta kraushe au huwa khairul lakum, asanta tuhibu wa huwa sharul lakum. kitu, watamani kitu, wapenda kitu, una hamu ya kitu, kumbe yako. Wewe hautaki kitu, wachukia kitu wachukia hali ulioko wachukia mahali wachukia kitu hivi kumbe huwa khairun lakum do khairiyako kwa hiyo ukijua kwamba Mwenyezi Mungu kila kitu yajua yanayojulikana na yasojulikana mbeleni kuko vipi wewe hujui mbeleni kuko vipi utaridhia kadari yake na irada yake kwa sababu mjua ni hali bi kulli shay huenda ikaa wa jambo ukaona kizahir wewe ni, ni ni msiba ni huzuni ni hasara ni vibaya ni kumia, ni maradhi kumbe ndani yake kuna ilmu ya Mwenyezingu Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo wewe hujaifikia kunao khair ndani yake kunao khair ndani yake hata kama dhahiri yake utaona ni khair ndio kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni alimun bi kulli shay'in sifa katika sifa za msingi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala elimu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ya ajabu yeye mwenyewe akisifu akieleza katika Qur'ani wa indahu mafatihul ghaibi la yaalamuha illa hu Mwenyezi Mungu ambazo kwamba hakuna anayeweza wala atakayeweza kuzijua ni nyingi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo ambayo yeye yajua na sisi hatuyajui wala hakuna mtu ambaye kuyajua Mtume sallallahu alaihi wasallam ama wajawema kitupigia mfano elimu ya Mwenyezi Mungu tena haipigiki mfano elimu yake lakini kutukuruhishia kutuonyesha kwamba elimu ya Mwenyezi Mungu ni kubwa Wasema ilimu ya wanadamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho majini wa mpaka mwisho uo wasomi wakubwa kabisa na kila elimu itakayokuja na kila elimu iliyokuwepo Ilimu zote zikiikusanywa kifananishwa na elimu ya Mwenyezi ni kama kuchukua sindano kuingiza baharini ukiitoa itatoka na maji kiasi gani yale maji itakayotoka kiasi ya sindano iliyobeba ukilinganisha na bahari yote ile maji aliyobebwa na sindano ndio elimu ya viumbe wote ikilinganishwa na bahari ambayo kwamba ndio elimu ya Mwenyezi Mungu wa Taala na ambo bado huo si mfano wa wa elimu yake ni zaidi na zaidi ya hivyo lakini hii ni kukurubishia kuona kwamba elimu ambazo hatuna wala hatuwezi kuwa ma fil barri wal bahri wa ma min wala habatin fi dhulumati wala ratbin wala yabisin fi mubil. kila jani katika majani aliyokuwa mwangoni kila kutambaa katika kwenye ardhi Mwenyezi Mungu ulimwengu wote na isokuwa ulimwengu dunia kuna planet tuambiwa kuna universe kuna ni... zote Mwenyezi yazijua. yajijua Mwenyezi yaalamu ma fi sudur wallahu alimun bi zaati sudur yaliyo moyoni mwako na yatakayokuja moyoni mwako ambao wewe mwenye hata hujafikiria Mwenyezi Mungu ashahjua Mwenyezi yali, na yatakayokuepo naambo hayakuwepo leo yankikuwepo yankikuwa vipi Mwenyezi yajua subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni ilimu ambayo kwamba haina mfano Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala qadir murid alimu bi kulli shay Mwenyezi yajua jumla na tafsilil yajua mambo yote kijumla na kwa undani na undani na undani na undani ndio pale utaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yumruzuku tungu mdudu chungu ambayo kwamba hata Mwenyezi huyo huyo yomruzuku yuko bahariya afariki kabisa. Huyo huyo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yomruzuku nyama yuko chini yuko wa hewani angani. Yomruzuku kila aina kwa zote hizi. Allahu bi kulli shay'in alim. Ndota Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akisema laqad khalaqnal insana wa wa wajara... min hablil warid. Ha yojua sisi zaidi kuliko sisi kujijua nafsi zetu kadir muridu na alimun bikulli shay mwambie mwenyezi Mungu anta aalam hali minni asliho, ya Rabbi. e mola wajua hali yangu kuliko mimi ninavyojua basi nifanyie lile ambalo kwamba niheri kwangu yeye wajua zaidi gani akikupangia ni bora zaidi kuliko wewe kujipangia wewe ambao kwamba hujui mbele kuko vipi wala hujui hikma ya ambazo amba kwamba ziko ni vipi hieni katika sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala qadir muridun alimun mwenyezi Mungu ni alalim jalla jalalu alimun bikulli shay yajua kila kitu inshallah tomona mwenyezi Mungu subhanahu wa